Якби цей хлопець міг нам допомогти, він би допоміг. Ну, тоді ви тепер напевно знаєте, що серед людей, близьких до Андрія, є зрадник. «Що?» – миттєво протверзівши, Малюченко підскочив з крісла і буквально стрибнув до мене. «Ти, ти відповідаєш за свої слова?» Він вам розповідав? Що саме необхідно для того, аби чари проти Андрія спрацювали? Ну, казав щось таке, але до чого тут? Чи хоч комусь із вас спало, на думку, поцікавитися, де саме чаклун роздобув Андрієве волосся чи шматочки нігтів? Адже щербина не слюсар, щоб стрихтись у дешевій перукарні – Пропахлій одеколоном гвоздика. Виходить, хтось мусив забезпечити чаклуна всім необхідним. У міру того, як я говорив, очі Малюченка круглішали. «Ох ти чорт, забирай!» – видихнув він. «Це ж означає, що...» «Отого ж бо!» – спокійно зазначив я. «Замовник споміж ваших». І, вірогідно, не з рядових. Але, але це неможливо. Ніхто не наважився б на такий фінт, пробурмотів малюк, та особливої впевненості в його словах я не почув. Ну, значить, хтось таки наважився. Завжди знайдеться охочей зайняти тепліше місце, попередньо зіпхнувши з нього приятеля. Влада, гроші, задля їх здобуття й на такі справи робилися. Малюк мовчав.